פרק ז' וישכם ירובעל הוא גדעון, וכל העם אשר איתו, ויחנו על עין חרוד. ומחנה מדיין היה לו מצפון, מגבעת המורה בעמק. ויאמר אדוני אל גדעון, רב העם אשר איתך, מתיתי את מדיין בידם, פן יתפאר עלי ישראל לאמור, ידי הושיע לי. ועתה קרא נא באוזני העם לאמור, מי ירא וחרד, ישוב ויצפור מהר הגלעד. וישוב מן העם עשרים ושניים אלף, ועשרת אלפים נשארו. ויאמר אדוני אל גדעון, עוד העם רב, הורד אותם אל המים, ואצרפנו לך שם. והיה אשר אומר אליך, זה ילך איתך, הוא ילך איתך. וכל אשר אומר אליך, זה לא ילך עמך, הוא לא ילך. ויורד את העם אל המים, ויאמר אדוני אל גדעון, כל אשר ילוק בלשונו מן המים, כאשר ילוק הכלב, תציג אותו לבד. וכל אשר יכרע על ברכיו לשתות. ויהי מספר המלקקים בידם אל פיהם, שלוש מאות איש, וכל יתר העם, קרעו על ברכיהם לשתות מים. ויאמר אדוני אל גדעון, בשלושמאות האיש המלקקים אושיע אתכם, ונתתי את מדיין בידיך, וכל העם ילכו איש למקומו. ויקחו את צידה העם בידם, ואת שופרותיהם, ואת כל איש ישראל שילח איש לאוהליו, מאות האיש החזיק. ומחנה מדיין היה לו מתחת בעמק. ויהי בלילה ההוא, ויאמר אליו אדוני, קום רד במחנה, כי נתתיו בידיך. ואם ירא אתה לרדת, רד אתה ופורה נערך אל המחנה. ושמעת מה ידברו, ואחר תחזקנה ידיך, וירדת במחנה. וירד הוא ופורה נערו אל קצה החמושים. אשר במחנה. ומדיין ועמלק וכל בני קדם נופלים בעמק, כערבה לרוב, ולגמליהם אין מספר, ככל שעל שפת הים לרוב. ויבוא גדעון, והנה איש מספר לרעהו חלום. ויאמר, הנה חלום חלמתי, והנה צליל לחם שעורים מתהפך במחנה מדיין. ויבוא עד האוכל, ויכהו, ויפול, ויהפכהו למעלה, ונפל האוהל. ויען ראהו ויאמר, אין זאת בלתי עם חרב גדעון בן יואש, איש ישראל, נתן האלוהים בידו את מדיין ואת כל המחנה. והיכשמוע גדעון את מספר החלום ואת שברו, וישתחו. וישוב אל מחנה ישראל, ויאמר, קומו! כי נתן אדוני בידכם את מחנה מדיין. ויחץ את שלוש מאות האיש שלושה ראשים, ויתן שופרות ביד כולם, וחדים ריקים, ולפידים בתוך הכדים. ויאמר אליהם, ממני תראו וכן תעשו. והנה אנוכי בא בקצה המחנה, והייך אשר אעשה, כן תעשון. ותקעתי בשופר, אנוכי וכל אשר איתי, ותקעתם בשופרות גם אתם, סביבות כל המחנה, ואמרתם לאדוני ולגדעון. ויבוא גדעון, גדעון ומאה איש אשר איתו בקצה המחנה, ראש האשמורת התיכונה, אך הכם הקימו את השומרים, ויתקעו בשופרות, ונפוץ הקדים אשר בידם. ויתקעו שלושת הראשים בשופרות, וישברו הקדים, ויחזיקו ביד שמאלם בלפידים. וביד ימינם השופרות לתקוע, ויקראו חרב לאדוני ולגדעון, ויעמדו איש תחתיו סביב למחנה, וירוץ כל המחנה, ויריעו וינוסו. ויתקעו שלוש מאות השופרות, וישם אדוני את חרב איש ברעהו, ובכל המחנה, וינוס המחנה עד בית השיטה צרי עד שפת אבל מחולה על טבת. ויצעק איש ישראל מנפתלי ומן אשר ומן כל מנשה, וירדפו אחרי מדין. ומלאכים שלח גדעון בכל הר אפרים לאמור, רדו לקראת מדין ולכדו להם את המים עד בית ברא ואת הירדן. ויצעק כל איש אפרים וילכדו את המים עד בית ברא ואת הירדן. וילכדו שני שרי מדיין את עורב ואת זאב, ויהרגו את עורב בצור עורב, ואת זאב הרגו ויקב זאב, וירדפו אל מדיין, וראש עורב וזאב הביאו אל גדעון מעבר לירדן.